Oihartzungo udalarenta artea. Oihartzungo udalak balestua. Zerrekin ez zuko ontsi jaldiauna edo handelea Entzunez zuko ontsi jaldiauna edo handelea Badakizu dakizunez, nazkatu gara uri lizunez Ez duru nahi gozaldu albiste ilunez Gure plazan gauero eguzki betea Berak ezintzuen ez errekin, ez zenberesku menekoa Baina adostegoen gurekin, doan eman zigu Bueno, asteazken ero bezala udala antartia dugu, baina gaurkoan herritarrak. Erritarra antartia, dugu, bai, gaur zinegotziak eta ustitzu gaurko plenua prepatzen. Eh? Eta, bueno, nik san bino, igual, behaiek, beha burua, aurkezuta, ze hau zoku din esangute. Bueno, abe, hartziko geha? Boro, ni e, iturriotzo zoku anita ha, dute izen. Eta ni harraguako hau Eta, ben, gure... Ni ezagut. Xabier, xabier ergingua. Bueno, lehenik eta behin iruantzako galdera, e, zer da lata e, erabak izan duten e, auzo batzarretan parte hartzia? Ixita zunan, ben, da, eh? Jorre, <laughs> zelene <zure> guztartu nahi? Eh? <laughs> bueno, eh, niri interesgarri berri zuzenean bertako jendeak inertzia. E, oitura hondi ikestutu dalara jonta plenutuan eta lapartartzeko. Eteresgarre ba, jorritzen izatei den, gertukua bintzat. Mm -hmm. e, bai, ni berdin, porque oitura dugu, kalian eta itzaikeko, eta bine ere ez gara joten jomberden lekura, eta jake udaletxea aukera hoi ematen diguten, pues, apropetxatu. La, nik ere berdintxua ez. Eh? Bakarra, azkenean auzuan, Nola baiteko gertutasun gaiosun batzen duzu, e, nola baiteko beheraiek etortzen badia herritik hau zora nola baiteko gertutasun horrek, nola baiteko hitzegiteko eta uzure arazoak edo hitzegiteko zer gehiago ematen dizu eta bueno, arazoa importanti enteako bat doi da. Oitxura dakago igualez, beti bueno, udaletxian hartzen din erabakiak eta kritikatzea, baioneako, baitxarreako, baina eta orduan e, kritikatzen dugu baitare ez digutela aukerek ematen, iritzi emateko. Hoi izango litzateke ez, azkenean? No, Dari bai Bueno, e, aurre kontuak e, aurkestu nahi da udalak Gaur e, altzibarren, karrik antxan da, hostiralina altzibarrena e, Astelenin az, e, elizaldeta, asti hartin, e, gurutzenak ja erdila Batzar erdiakin ditu oi hartzungo udalak e, Eta, bueno, ezagit kontuak aurkestu dia, Eta, bueno, zuek espero minio e eguera txarrean no udala, eguera obian, ez da, zuen zuek zein presillo jasozen dueten bilera horitatikat. Dere inpresilloa oso eskorra, vamos, txarra, eh? Oso problema hundilean aurrin gaudela uste dut, eta gauza eskoentzen ditzako zergatik ez duten laguntzen, zergatik ez duten bueno, pues, beh, hoi agertut eta gero, ba, ba bueno, komprenditzen da geio. Bueno, eh zuen, bueno, herria mundu bada, baina auzuare, auzopakoitzak bere, sea, que bere bearrak eta ezagite zuen eh, auzota juntzinin, sea, zuek auzot, auzoko CEO se o zuen kezka agertu zuten neta en sei. yo. Bueno, ni ez nuen ezer agertu, bino, hango jendia jontzena, ba, bai, e, azaldu zuten keiena bi erazo bat gaztiena, ez dagoela, ba, bado parkia aurreintzat eta bino gaztientzako ez dagoela ezer eta orduan, bueno, ba, e, zelaia, fut, bueno, futbol zelaia edo kanastak edo zeo zer jartzeko eta, bueno, zantziguten begiratuko zutela eta Eta gero bestea da, topoko poco ostazilua, ahindute berria, binoan onduan bizi den jendia, pues ez daka leno ohtura zuten beko barrijoa jesteko haieka batetik eta hoan dena moztua do eta bueno, kejak eundu zien ta esantzigoten. hastian astean dakatela bilera euskotreneki eta bueno, beintzak Se ha de goier eh pasatzen dena dela ah, na. hori da, da bueno, ja, <güls> bai. Bueno, ya topo hai pato da penchate in zuliak hacking hotela, eh, bai bai hori da. Eta Erguinen Bueno, Erguinen bueno, ba, biska komentatu antzera, ez? Eh, ozoko beharrak beharrei erantzun bat emateko, ba, eska erantziatzak geintzian, es. Eta soritxarrez edo biska bat gure auzo azkeneko urtetan nahiko utzia ikusi dugu. Eta behar e, urgente batzuk beha genituen, espalditik eskatuak eta ez dira behar, behar den garaian etorri torri Eta horrein, anitak esan duen bezala, bueno, dago negoerakin, imaginatu dut ez mm -hmm. Orduan egia da, <coughs> ba, bai jugo batzuk horrez benienteak, e, nola baiteko Kontuatzen mazite ergoien da, bat, auzo bat, e, luzea Bye. Luzea, baina aterperi gabekoa eso mm -hmm. gutxi dira aterpegabealla ja, oi hartzenen yes. aterpegabeko auzo bat goxotasuna galtzen du e, auzotarrek zerbaiten behar dauka egiten du nin ez zakete nun zerbait egin beharri ordun ez dauka frontoia itzirik da, nahiko zartua dago eta da, bueno ba biska e, bat <coughs> gauzo askoa zaulduia eta azkeni hontan biska keja batzu badaude nahiko serioak gauz horretaz mm -hmm. ordun ba zehatzak izan zian biska bat ta parketxo bat eskatzea ordun ba, parke bat eskatu dugu ja eta marxan dagoela ematen du. Onartu di dute ba, aurran parke bat espalditik eskatua zegoena eta berazubi bueno, batengatik bestengatik ba atzeago ta beti. Guztapide plazaniko abandonatua dago. Esker bezala leno plaza bat zen gaurre honeko utzia dago plaza. Mm -hmm. E parkamintua gehi hirtuta dago da, plaza baino gehiago. horre ikusten dugu nola iteko utxu handi bat eta gero fronto ja garbitu nahi dugu eta badaude daude gauza gain beharra errezoan. Bueno, horren arira, eh abendorenseiko auzolana, gusta pide garbitu hingo da eta bidegorrean bukatu ezin lanak de hingo dia, beraz e, bueno, badirudi auzolanare aurra dijola zen, alguine, eh. Bueno, bai, leengo horrenko esperientzia izan zen aurreko zean urrian eta hau bigarren maila batean ja auzoari begira guk planteatzen dut gauza da eta gertatzen nahi zailo bizka eta auzo inguruko auzo kanpuan bizi gehan hauzotarrei eh? bizka batzuk gertutasun gehiago daukate, inguruguan edo eta gehiago zeatu da eta ergoien heinen da hori ez bizka bat, bat beharra dagoela lan garbitasuna hauzoko hauzea hori eta hori nilean zeiko ba, planteatzen da bizka bat da, bueno, ba, aurran aur jolaseako base bat edo botatzen hasi, frontoia hori txukundu Ez da gauza askorik ez da ingo, baina gutxinez ematen eh, du badaloa sistema bat aizian bitartez frontoia garbitzea, porque hor eh, humedadiekin zikindu indazko. Goroldi jo Hoi da, oso zikina hai. da, hoi. Eta gero ba urrungo faseetan izango litzake igual uztapie plaza horiek garbitzea. Ez dakiu dut emango digun 100 hortan eta segun pizkat hori auzuai begiragina dago, eh. De, Astia deialdi hau. Eh? Astia kostatzen da. Bai, bai, bai. Deialdi hau lare auzuai begiraiginda goien bat, eh. Bueno, baten batortzen da eskuagotzea do, ba, pre, bueno, pizkata auzuari begiraigindako deialdi bat. Eta bueno, ba, lantalde bat sortu da Bizka bat beak zuzenduko dutena ta gero ausuari, bai, auzuari imertsailo deialdia, ba, bueno, pres dago na azaltzea, ba, bueno, lan izango dugu. Eta, bueno, e, anita hiturriotzen, ze... atea zen edo, ze zien. lan duzien? Bueno, nik egile beste ajende bat egitzen zuen. <coughs> pena da, e, bilera eta... E, ausotar gutxi zeltzen dela, oso gutxi ginen. Pena da. Zerti, mila gauzatera kalirak ez da. Eta... nik premieezkoa edo, bueno... askotan... ezin ezkoa pentsatuko dugu dela aurrera matia, baina... hiturriotik... E, zango gano kagara gartza malda edo deitzen jogun hori herriko e, e, zentruakin, vamos errira igo era hori oso arriskutsu bihurtzen urte zaigu trafikoa eta oin ez ez dugula espaloi bat ez dugula eske kunetan sartu behar da e, no era bide bakarreko baliz hori badirui ai dela oso hori santu ta mentzat ikusten nahi diela ba oso gogorreten da autobusaketan da bintzorti eta Ordu berexitan berexit, berexit edo, batez zer eskolatako ordutegian ezin da aurrik bihali horroinez, ezin da, eta persoena helduak ere ebil berdugu, tentuz, oso tentuz, eta hori, eh, badirui, jende batek eh, guztent dugula, beste batzu berriz, eh, eragazpen hon dela altzi batik edo galditxatik antrafikoa zuen duber, baino, hor bide direzio esaten duguna, eh, bakarrekoa, Gara errazpadela. Horri e. e, zeatako bat, ez? Gauza, e, premiazko bat, baina izta, esaten den, ba, lehen esan dugu bezala, presupostu, eta eta eta, baina, bueno. hor dago. Ezakit, e, zuek, igual, zenuten kezkan bat, edo proposamenen bat udalantzat, eta e, pe, et, pentsatu etzen nuen besten bat, e, alegeila, jendiek ikusten du hauztutan beharrak doztela? zuei okurritzen eta izkizutenak jo ba, ustapide plaza garbitzi edo jo ba nahi ez zian okurrituko baina bestio nahi bai eta hui ba oire imposiblea ez dakitulertzen azuna, eh, mm -hmm. nola esan edo den? da e bueno nia nitekin herriaren interesak a, a, herriak ematen duna berriro boiltatu berdu herriarei mm -hmm. eta hori hautsitzema dakate hori jai daukau eta hauzola na eta herriela na eta lehenobotzaneanak aspaldiko gauza dira baina importanteena da guk esan du bezala beharrak urgentea badira horiek esku hartu bete. Hori da nola egiteko dudaudatzearen lana e, lehenbaen egin behardin gauzak aurreatu eta egin. Gero parte hartzea auzoan, anitakin ago, eren ere oso oso jende gutxi za oso gutxi eta dauden arazoak egin e, zen ordun parte hartzea oso oso txikia da. eta hori bai dela noiteko kazkattzeko gai bat ez, Ordun, Karo, eh, asaltzen denak zerbaitetara juten da, uh -huh. baina hori da, onartzea joten ez denak zer, zer daka, zer daka, ba, zer dago, baina behar nahi dutena egingo dute. Bueno, ez, ez da hori, azkenean hortarako dago, eh? Zain nuke, kexak izango dira pile bat, eta izango dira berriak eta bako txak. Baina da beti, hor dago ez, koestiboa geho, interes kolektiboak primatu behar dira, interes personalak askotan, ba, nire terrenuan inguruan ez dakitzen zer, baina hormalean, Izan odia gauza gehiago, basa hori, oso da kotxean benea gota edatzen duetan. Oida, e, igual dak izartian gehozta individualistagoak guak gehala, ez zaitu uste hoi iruitzen eta berdin azkenean goitik datozen erabakeiak. <tusurra> <tusurra> <tusurra> bueno, badirudi, ikita zula. <tusurra> bai, bai, hoi eh, <tusurra> konstatatu gara. <dago. tusurra> Ez da egit, bueno, baindikan e, iru lau, lau bat hauzo gehazen dira, e, xamer dugu e, gaur karrikan, australin altzibarren astelenin e, Elizalden eta Aztehartin gurutzen. Ez da egit, animatu hauzo e, ditako jendia e, bueno, bat, batzaro ditako juteko, no? baten bate. Ba bai, nik jendia animatzen jotz juteko, porque azkenian espazia joten Eta enteratzen zea gertatzen den. Eta, hola behintzat, ba, zuzenia nahitzen zu, zer, zer goheradon, eta zertik anik jentuzten gauzak eta zertik ez, eta espazia joten geho enteratzen zea Norbatxik esan dizulako, eta, nio, bueno, bakotxa ikusten txu gauzak bere erara, eta kontatzen zu bere erara, orduan hobeto da, zuzenia aitzia. Hmm. Bueno, ez da ditz, zuek dilek zeberta. Amintazuz, eh... Bai, adus nago, adus nago, eta pentsatzen dut, bai, lehen komentatu den bezala, ba, jendik bat gula keha, baina keja hori ez dugula zuzenian eramaten, eh, baizik kritikatu iten dugula kalien, eta, bai, ben behar litzake, ba, izugarazko belozidad dihetsi zen diako txik eta behar litzake, ba, ez daik, e... Eh, zer jarri, edo, hemengo gozakarra hau dena, barri Juntzarrera, pribatua dela esaten nahi dia, Mm -hmm. izaten nahi dira eta ahala, da, eta itxusi, itxusi jadako diturretzen sarrera naiz pribatua izan, oh, jabe edu nahi, zamerkalitzake, edo beste, ez ekin nola imerkalitzake, baina, itxuroi, oza, sea, keha batalde, eta hain ero entzute dugu, baina, behar den lekuen ez esaten. Bordun, aukera litzakela, keha txikillenak ere, gehizki ikusten dien hori denak, bileroietan agertzeko eta esateko eta komentatzeko, eta, mm -hmm. bueno, Bueno, la sima, beak zaten eire. Ni guzti dut, transparentzia, espilu, baina alaberian kristala bera dela. Zain dut, kristala ikusten, elkar ikusten duguna, eta espilua berdina izan behar du, transparentzia. Transparentzia nola egiten da hori, nola egiteko el, elkarren parte hartzearekin. Da, ni guzti dut, transparentzia hori ez badugu, nola itse, bermatzen herritarrok, Behailek ez dute. Egia da, ba, neurri asko hartzen ari diela eta noabiteko sekula baino gertzultasun gehiago den beharra dago larritaren ez uh -huh. Eta hori oso importantea da. <coughs> bueno, ba, azteit, ez da hitzun gineri? Zola, xia utziko dugu, e, ustez nahiko beaien zehaz zentzaziluk eta azaldu gutela, ongi ganea, deialdia hor txegatzen da, goatu bestela bauzutan egun hauetan diela, faltadienako azaltzeko, eta zuei ba Xabierran eta anita esker gasko gukin izateatekan. Zuei. Zuei. Zuei. Bada kizudak izunez, naskatu gara ubilizdunez, ez duru nahi gozaldu albizte ilunez, gure plazan gauero eguzki betean, zen beeskumenekoan, baina adosteko engurure